Mycket lyssnning. Kan vi är tillbaka. Det är, eh, det är mitt i helgen. Eh, sista helgen innan julhavet. Det har varit lite uppehåll där av olika orsaker. Lång historia kort. Eh, en gång glömde vi. En gång hade vi inte tid. En gång var allting perfekt. Men jag råkade radera halva podden. <går> Inget urlaga. Uh, nej, men du... Ja, men lite är tekniska problem kan man väl säga för, Förra veckan så var, blev, Fanns det en podd Vad den handlade om det vet ingen längre För att den är uppraderad Eller vi vet ju vad den handlar om Men den är död alltså eh. den, Det var ett samtal <skratt> mellan dem och Som aldrig kommer nå världens <skratt> äh, Världens omfång Utanför den lilla studion som jag satt och vill spela in Precis det var en sent En, en onsdagkväll var jag gjort massa andra Jag har gjort massa andra Eh, jag eh, Lägger ihop datalocket. Precis. Stopp inspelning till mikrofonen. Lägger ihop datalocket. Inga problem. Det sparas automatiskt. Avancerade program. Och så kommer jag hem och inser. Såhär, fakten är borta. Bara den är det sparas automatiskt. Och lyckas få fram min inspelningsfilen. För du ser du sitter på varsitt håll. Så vi spelar in varsin fil. Så lägger jag ihop dem när vi redigerar. Och min fil kommer fram igen. Och då råkar jag så fumla till det. Och trycker på radera. Och när jag har raderat den själv. Då sparas den inte längre automatiskt. Och då är den borta. <laughs> Så du lyckades lag i hela grejen och ha sönder den samtidigt. Och då var det en sån enorm magplats. Jag känns här: men jag ger upp. Vi kan ha liksom domedagen. Jag hade inte gjort den här dagen. Men. Jag är inte typ klar nu Nej, och sen befann ju efter, kände, Jag kände så typ en timme jag säger det, kände jag så här. Nej. Nej men vad som helst. Ja, mig vad som helst. En dinosaurie kan äta upp mig just nu. Det hade inte varit förvånande eller Men sånt kan ju hända och det är ju vad det är. Jag var dessutom hade jag åkt till Köpenhamn så att vi kunde liksom inte riktigt reda ut det för jag hade annat att göra. Nej. Men så i livet vi tar man några liksom så kommer vi tillbaka och så är det. Eller hur? Vi vi är. Så är det. Ja. Eh, hur är Jo men jag eh, har det bra, jag har ju eh, eh, avslutat en vecka som gick så fort så att jag vet inte riktigt, det var ju eh, otroligt mycket saker. Vi har haft studiedag, vem nu som kom på att lägga in studiedag näst sista veckan innan man går på jullov, när man har en miljon saker man ska göra. Eh, mm. Det är ju en konst det där med studiedagar, T har jag tänkt på en, en stund att faktiskt balansera mm. dem så att man liksom får in alltså det, det måste ju vara en liten del information, en annan del det kan liksom inte, om det inte ska vara lärardrivet att du själv får liksom att det är så här, ämneslaget, studera någonting och lägger upp det utifrån det men när det är otroligt mycket liksom, olika grupper och olika saker som ska gås igenom och brytas ner och olika rutiner som ska fram och hit och dit. Man blir ju inte människa på flera dagar efteråt. I alla fall inte jag. Eh, och det här var en sån här fullmatad vi lägger in det här också dag. Eh, så att, eh, jag, det, var, det var allt du kan tänka dig som är hände med denna dag. Och sen, sen Börjar redo gå i pension. Eh, så det har, eh, det har vi gjort. Men sen har vi ju firat eh, Lucia. Och det har ju blivit en snackis. Eh, det är oh. typ det största problemet. Ja oh, herregud. Oh, herregud. Eller hur? Det har ju blivit en helt barock grej. Som att och det handlar ju inte om att vi firar Lucia med gymnasieelever eh, i en kurs som handlar om, alltså på, på vår skola så har vi en kurs som heter Röst, där det passar alldeles utmärkt att de eh, gör ett Lucia-tåg för eh, andra. Det är teaterelever, de ska träna sina röster, de ska läsa dikter, eh, de, alltså det, det passar väldigt bra. Och då blir det Lucia-tåg och de tycker det är kul och så är det, så är det bra med det. Eh, och det blir väldigt stämningsfullt och fint och långt och det är 80 elever och hit och dit och bak och fram så det, det är jättetrevligt men det är ju inte det som har varit den stora debatten i veckan utan det är ju alla småbarnsföräldrar som plötsligt har vaknat och förstått att förskolan kanske inte har oändligt med resurser eh, för de får inte längre se sina barn gå i Lucia-tåg när de är fyra år. Och är jättearga och skriver debattartiklar om att varför ordnar inte Lucia, eh, ja, varför ordnar inte förskolan Lucia? Och man undrar ju liksom lite, ja, det, det är ju så fullt självklart tänker jag varför det inte Lucia-tåg för föräldrar på förskolan idag. Eller har jag missat något? Vad tänker du Jakob? Jag tycker det är självklart också, men undrar om vi tycker det är samma orsak. Men, men absolut att det, jag tycker det är eh, Nej men jag, så jag tänker det. så här. Det är en jättekonstig Ja, nej, men I min ja. värld så tänker jag så här att hade det varit som det var, alltså om förskolan hade haft tillräckligt med personal, alltså inte tre personal på 18 ettåringar, så som det ser ut i alla fall i Göteborgs förskolor just nu, Eh, hade det funnits liksom tillräckligt med personal, det hade inte varit en miljon stycken eh, alltså vikariestopp. Utan man hade haft vikarier när man hade behövt, det hade varit lugnt och stilla. Man hade kunnat öva lite Lucia-sånger med barnen, det hade funnits liksom, att det inte var en grej. Hade det säkert gått att lösa för, alltså en, och få en mysig stund där föräldrarna då får någon slags eh, besöka förskolan på något sätt att se eh, om det nu är nödvändigt men att man sjunger lite Lucia-sånger och så är det bra. Men grejen är den att jag tror att en stor del i varför man har prioriterat bort de här Lucia-tågen handlar ju om att de är tre stycken personal, de får inte vikarier när folk är sjuka ska de då dessutom byta om på tvååringar och treåringar som egentligen inte bryr sig så mycket om att gå i Lucia-tåg för att de kommer inte ens komma ihåg när de har två eller tre år och hade Lucia-tåg det enda de kommer komma ihåg är eventuella fotot eh, var, varför ska mm. de då prioritera det när de knappt hinner prioritera att själva gå på toaletten man får ju någonstans liksom vakna och begär mer resurser till förskolan kan man ju känna. Eh, istället för att skriva debattartiklar och vara sur för att du inte får se ett luciatåg. För mig blir det liksom... Jag håller med dig om att det, det, är, det är det rimliga att begära mer. Jag tycker vi ska ha mer resurser till förskolan oavsett vad. Jag tänker nog ändå att jag är för att lägga ner den traditionella lucia i de allra flesta årskurserna i alla fall. Skillnaden, en stor skillnad mellan det Lucia-firandet Lucia, Lucia som ni har på din skola och det du beskriver i förskolan förutom åldersskillnader och resurser och så, det är också att det är de som aktivt har valt det som mm. med delta det är inte alla elever på din skola som har deltagit i lucia-firandet, det är 80 personer av hur många går det på skillnadskap 1100 kanske Precis, Har de haft samma <här> ratio på förskolan så är det varit så här, här är två barn som vill sjunga en sång, ja varsågod lyssna ja. på <här> Jättefint. Också den att man ger folk en valfrihet. Att man tycker att barn som är två, tre år gamla har rätt mm. till en valfrihet. Det är inte... Det vill jag som har lyftat den debatten i olika debattartiklar har blivit sågade. Som så värsta så här woke-fjollorna som liksom inte fattar vad som är svensk kulturarv. Den ilskan har man liksom sett ut svar. När folk säger så här, vadå, de får bli samma själv. Vill de inte så behöver de inte. Alltså liksom den grejen till att börja med. Det tycker jag är, det är min allra säkraste för att jag var med om en liknande process när jag bytte jobb för ungefär sex år sedan till en skola som inte hade några traditioner. Från en skola från 1800-talet till en skola som inte hade några traditioner. Och det första vi såg till att göra var när vi designade så här okej okay, vad har vi för avslutningar? Så bestämde vi oss för att säga, okay, hur gör vi det här så att vi firar de som vi tycker ska firas, nämligen eleverna? Och vad gör vi för att fira dem? Och det visar sig att en parad där alla går in runt huset med en flagga längst fram, där alla går och sjunger den blåstiden nu kommer. Det är inte det enda sättet att fira att folk har gjort jobbet bra det här året. Sig att det visar ett ganska in, inte så intuitivt sätt att fira att folk. Det är ett andra sätt att få folk att känna sig, fan, jag känner mig stolt över mig själv. Men här, nu kommer ett, eller, nu kommer två, nu kommer tre, när alla ska sjunga två sånger var. Det är inte nödvändigtvis det sättet som gör att barnungar känner så här, ja, yes, de vuxna att mig, de tycker jag har gjort ett bra jobb. Eller med? Det, det, det, liksom, det väcker nostalgiska känslor såhär, Åh när jag var liten, åh vad fint Man tar med sig barnbarn Det är föräldrar som ser Morfarföräldrar som ser sina barnbarn sjunger Och alla blir lite så här ödmjuka Och det, är liksom, det slår an och så Jag fattar det inte Men vi kan inte ha det som, som liksom mål Över allting annat Det är ändå liksom såhär, Hallå, Vad är fokuset här, vad är vi ute efter Och då känner jag såhär, Det här Lucia, är en jättehärdig grej jag är hundra procent för att alla människor behöver varva ner, ta lite lugnt, vi ska ta tillfällen att fira, och bryta av och göra andra saker. Jag har varit jättepositivt till liksom, du vet, så här, Lucia dropp in och så kan man liksom visa saker de har gjort och man kan liksom, det är en hel vecka på liksom olika aktiviteter. Vi har, vi har haft det här lucia pärland projektet, vi har gjort de här experimenten med, med Lucia-grejer som vi har fortsatt dokumenterat och, Kolla ändå då hade vi en sångsamling, där vi spelat in, det kan vi på i bakgrunden medan folk fikar till självkostnadspris. Och så kan man hänga med sina barn i stund och så kan man få ha den när man kommer och hämtar och lämnar eller så. Men hon han säger Lucia-frukost, dropp in eller Lucia på eftermiddagen på vägen ut så kommer du till barnen få visa vad de har gjort. Jättefint, de kan få vara stolta, de kan få stå i fokus för det de har gjort och det kan vara liksom så. Men, men, men den här idén av att vi sitter alla klockan 15 för att se på de här små barnen när de sjunger för oss det är de som är offret och det är vi som är liksom alltså för det är lite som att säga ah, en gång i tiden så, så här, vi grisar för ja, att, men, att liksom här, bad oss bad grisblod. för att tillbe någon gud typ, det borde vi göra det är vår kulturarv. <skratt> <skratt> där det borde vi göra men vi andra har gått vidare jag kommer ju ihåg när när liksom Eh, Arvid skulle läsa vers och det var det viktigaste han har gjort i sitt fyraåriga liv. Och han bara, mamma kommer du att lyssna på mig när jag läser eh, När fjärde huset brinner? Eller vad det nu var. Eh, och han skulle läsa den och han hade övat och, övat och övat och övat och övat och sen kom han och så sa han det. Och så var han ju stoltast i hela, hela världen. Det var ju någonting fint i det någonstans. Och eller när Bruno skulle sjunga Staffan var en stalldräng han skulle sjunga solo fast han skulle inte sjunga solo för det var två som skulle sjunga solo på samma rad. Alltså sjöng de ihop. Och då sjöng en Bästa Fålen Apelgrå. Det var det. Jag skulle gå från jobbet och lyssna på. Oh, oh, oh, jag har det på film. Bästa Fålen Apelgrå. Och där var det slut. Det tog inte en sekund. Han var malligast mm. i hela Sverige för den raden. Det är ju någonting fint i det såklart. Men du har ju en poäng i att det finns ju också barn som har ångest över att stå där framme. Eller? Att det finns liksom någonting. Eh, så att, så att det, det här är ju en dubbelhet som vi behöver reda ut. Och vi kan inte heller... Jag kan tycka att vi ska uppmärksamma Lucia med tanke på framförallt att, att vi numera har Halloween i var och annat förskola. Det går bra och då ska vi väl naturligtvis ha pepparkaksgubbar och Lucia-dräkter också om man vill. Men just det här att ordna för... Person att personalen ska lösa att det ska vara sångstund och uppträdande när de knappt hinner gå på toaletten eller varför ska de göra det? Är det en pedagogisk verksamhet? Det är urkonstigt Nej precis, precis. Och det kan vara fint. Jag tror det vi måste slända ja. om hur går vidare. Men man, man kan tycka att det kan vara fint, men ändå komma till ja. ett pris. Och det priset måste vi fundera på. Är det här värt det? Jag respekterar att alla människor är väldigt trötta. Alla människor är inte ett jul. Det här inte är inte rätt tillfälle att ha samhällsdebatten om kultur. Men alltså. Jävlar var nästan ingen människa har varit smart i den här debatten. Som jag sett över på någon artikel. Någon okay. medieplats någonstans. Alla har varit alldeles för oskymda med tycker, den här grejen. Tycker, mm. Vi har så här. Ingen kollar upp någon i ögonen i hela Sverige. På typ två veckors tid. Vi går hem fyra jul. Så pratar vi om det i februari. När vi har liksom vettig energi nu vi lägger på nästan årskalender och då kan vi liksom planera lite vad vi gör och då kan vi på riktigt prata om så här vad, vad är rimligt okej sätt och inte okej sätt att liksom uppmärksamma kulturtraditioner och den viktigaste viktiga svenska kulturkanonen som tydligen ska inkludera det som det gör, den gör. Den inte. <laughs> men, det är men, konstigt också men, men, men ja ja Viggen finns med i kulturkanonen inte men skit samma. <laughs> Skiter det. Jag ska inte, vi ska inte skriva det i sten, det kanske det gör, jag vet inte, men jag tror inte det. Eh, nej, jag tycker det och jag tycker också att det blir nej. väldigt spännande att det kan vi ta strid för men inte att våra barn eh, får tillräckligt många lärare. Det är, för mig, för mig det, Nej, det är det det som skaver allra mest att, Jag vet inte hur många mammor jag har sett på, på Instagram med så här, Mina barn ska ju också få vara Lucia Och rätten till att få vara Lucia Istället för bara rätten till att få en förskollärare kanske Det hade väl varit lite smartfullt Ja men du vet också att det barnpsykologer Som vräker ur sig i media Som är galna över vilken liksom, Man utmanar inte ens barnen längre <laughs> har, har du satt en fot i en förskola och sett? Ah, ja, okay. mm. Nej men Jakob, jag har då hetsat upp mig och vill säga. Vad har du gjort I veckan som, Eller sen vi pratade sist Ja eller hur, det är en bra fråga eh, Jag vill börja såhär eh, Julstämning just nu Från 0 till 100 ligger eh, Lite sockerstinn Siffra Från 0 till 100 vill jag ha eh, 0 till 100, ja men 62 62, men det är ändå bra. Det är ändå ja. fint. Jag brukar vara en sån person som ligger på nära 20-30 fram till sekunden när eleverna går hem vid julavet. Och då säger så här: ja. Nu är det julav. Och så dagen efter är det jul ofta, <gör> typ. Men nu i år har vi några extra dagar. Jag, jag var på en julkonsert med en kollega ska här, och det här. hamnade i en ljusstämning. Och sen och känna, det är så här, fan, det något som du Men jag sa: Fann det lite musik. Och jag vet inte om mina algoritmer snappar upp det. Men jag fastnade för YouTube-klipp. Som eh, jag ska presentera dig för. För det är så mycket fascinerande grejer som händer i det där klippet samtidigt. Eh, det kommer från Irland. Eh, och Irlands public service kanal. Har du koll på vad de heter? Eh, nej, BBC heter de i England. Det har jag koll på. Gör yes. Och på Irland heter de RTE. RTE 1, RTE 2. De har det programmetens talkshow som är typ För God kväll kanske man kan säga. Mm. Eh, som heter The Late Late Show och så har de en gång om året en sån här av den eh, som heter The mm. Late Late Toy Show och det här kommer från 60-talet, jag gjort lite research och då är det så att en gång i december vi börja på december men nu kom det väl typ, ja men ja, okej, okay, 10 december kanske så har de liksom en genomgång av alla saker som finns nu för tiden så man kan veta vad är det jag ska önska mig. Redan där lite sådär är det här program som fortfarande behövs det är det är liksom en gammal grej som finns kvar apropå traditioner eh, och då har de ett program eh, det är liksom de är programledande och det är säkert betalt jag tror inget annat och sen är det några barn som går igenom, kolla den här leksaken finns, kan man önska se, den här leksaken finns, kan man önska se så går de igenom, men så har de också lite underhållning lite inslag och så Eh, och så har de en, en, ett musiknummer Som jag har fastnat för eh, Av flera orsaker Och jag tänker att jag vill visa det för det För jag, det hamnade i slöde av Jag vet inte varför, algoritmskäl Och så, är det, så jag sätter jag sett 10-15 gånger Jag kan inte riktigt komma över det Så jag behöver hjälp hjälpa analysera Vad är problemet Så jag kommer lägga in några sekunder av klippet här Jag kommer lägga in länken i avsnittsbeskrivningen Om jag vill se hela Men Karin du ska få se hela, hela. Eh, Vi ska se om jag kan dela så här Ser du nu? Ja. Yes, absolut. Vad är, är estetiken här. Vad får du för känsla Först och uh, främst. Att det är någon som försöker göra något käkt för barn. Det är otroligt många barn med otroligt stora gitarrer. Det är granar. Det är rött och det är grönt och det är gult. Och så är det en färbror som ser malplacerad ut. Eller, jag jag skulle säga att estetik och hela min känsla är Jag ska inte avslöpa mycket för mig är liksom bingolotter på 90-talet liksom estetik. Ja! Är du med? Eh, och, ja, och lite för fånigt också det här, hela kulissen känns lite fånig. Och va, vad ja. gör han i sin tröja där, undrar man ju, Det alltså? är huvudprogramledaren. <laughs> ja, men, men man ja, undrar ju ja, ja, ja, Okej, nu kommer kvittet, så ska du se det. Yeah. From north again more to the river to store From the arms of my mother to the land of her You're all I have to remember The pride that I felt round up her key to Who's to save for an hour and she club is right center beyond 95 <laughs> and from the court, I know what I'm to see. You're on a beautiful thing in the darkest of hours, in the depths of despair, that the killer boy's for heart. The fire still last evermore La la la la la la la la La la la la la la la la The La la la la la la the green and the white tide of The fire still last evermore Klippet, har jag har fastnat. Eh, alltså, jag, setter, jag ska inte 20 <laughs> gånger på 4-5. Jag, jag har också frågat varför Jämlade. jag fastnat för det faktiskt. Men. men... <här> Eller hur exakt är det? Här. Exakt det här. Nej, nej, men faktiskt, det kom upp på mitt flöde Jag tänkte, vad är det här? Och så såg jag några sekunder. Och såg jag, först och så, vilket år är det här? Och hur de hittar Bingo-dotter-TV från 90-talet? Hur finns det nu? Och sen blir det så vet vad är det för program, vilka är de människorna? När de kommer ut och alla bara, nej, är det sant, de är här! Och så kommer liksom det originalbandet ut med tre killar som ser ut som att de jobbar på typ ett industrijobb. Alltså det är liksom ingen, jag vet inte vilka de här är. Googlar upp dem, heter Kingsfisher, heter bandet, det här talas om. Det är som att det är liksom världens största rockstjärnor och så kommer det ut värsta där är det större kändot visat sig på hela det här programmet hela den här kvällen. Den riktiga kingsfisher är där och spelar med de här barnen. Med den här låten som tydligen är den mest kända låten på Irland just nu. Och jag blir så här, vad i helvete, jag fattar ingenting. Ett, de är typ inte bra. Två, de är inte ens coola. Vilka är de här människorna? Och hur kan det här vara värsta reaktionen? Och också i, i hela den här produktionen från början till slut. Det är som ett smörgåsbord av... <laughs> Av detaljer börjar bara mer och mer förundrad Nej, men Och jag vet inte Kanske att jag sitter på terminen Och blir galen Men jag kan var, inte komma över Vad i är det som händer Med olika länders liksom, kulturer På något sätt att Här är det ett band som, som vi aldrig Alltså det där tv-programmet hade inte kunnat göras i, I Sverige på det sättet idag För då hade vi sminkat upp <laughs> De här barnen Och vi hade liksom gjort någon koreografi Alltså det hade varit så stylat på något sätt vi <laughs> sa ja, att barnen är här, kunde sjunga är man, hade, men dem, man har tränat dem man har sett till dem ingång till det är ju hela kommunala det musikskolan kommunal musikskola. jag hade aldrig planen. kunnat hitta så många barn i Sverige som kunde så många olika instrument uh, förlåt men det är faktiskt sant Eh, för Det finns ingen kommunal musikskola längre. Men, men, eh, men, men, men absolut. Eh, det är ju en, en väldigt, eh, framförallt är ju reaktionen att det där är det coolaste bandet och att de gråter barnen när de kommer ut. Men det är lite fint också att de blir så glada. Eh, det är jättefint och det finns inte skiss den här låten. Jag, jag tänkte nu när låten, jag så här: där är alla irländska låtar. Det är en folkmelodier från 60-talet ja. som, det är, så här, man kanske borde kunna en och quizfråga, men men den är liksom, den är då man blivit förut. Nej, den kom för typ tre månader sedan. Det är den mest populära radiolåten i Irland just nu man Va? Nej, Nej, det här är... där ja, det har jag inte hört. hört. Typ. Men, men jag var i redan för, för tio år sedan. Det måste gå på rad nu då. Det måste vara det här. Det är alldeles i hans folkmusik. Det vad du har gjort från? honom. Nej. <laughs> ja. Jag undrar verkligen vad jag har gjort för att få komma ja. förtjäna det här. Och jag tänker, ni har gjort någonting ändå med att så här, ja, men det finns någonting i Irlands folkmusik och liksom djurvibes som ändå stämmer på något sätt. Jag vet inte var det kommer. Men, men det är liksom någon sorts snebrygga. någon sorts synaps som inte borde finnas i min hjärna. Men, men nej, det finns inte någonting i det. Så några gånger per dag nu de senaste dagarna jag har jag gått och kollat på det här klippet. Och jag har hittat nya grejer, allt från studiemänniskor som säger: De ska inte synas till, till liksom. Varför har de en studio som är så här: 90% av golvytan i kulisser och så står de bara inknädda typ knät på liksom publiken. Eh, och vad är det för program och var kommer det ifrån? Eh, det är så många saker som är så jävla skromöjda Från jul och Lucia till något helt annat, Jakob. Eh, du vet, riksrevisionen Eh, har ju sågat de svenska skolmyndigheternas stödmaterial för att yep. eh, de är helt enkelt vetenskapligt bristfälliga. Det har väl inte du missat, eller hur? Ja, det var ju så och man har ju känt det innan. Alltså, det har ju... alltså problemet är ju att, att man får kritik till exempel mot att man har använt ett begrepp som kollegialt lärande och liksom, som, som är liksom ett svenskt begrepp som inte är förankrat i forskning som då går att smeta på att lärare går och dricker öl på fredag lika väl som att man, man faktiskt håller på med en läsensstudie study som det finns forskning för. Att allt blir liksom kollegialt lärande, allt kan bli fortbildning utan att man faktiskt lär sig någonting. Bara lärare sitter i ett rum. Eh, och, och det finns liksom så här forskningssammanställningar som inte är en forskningssammanställning riktigt och sådär. Eh, och det är en väldigt skarp kritik. Eh, Skolverket har det ju inte lätt för tillfället. Eh, men det har i alla fall, jag blivit lite nyfiken på. Så jag har funderat på hur det ser ut i andra länder. Och då hittade jag en artikel om eh, i eh, facktidningen, Vi lärare. Som handlar om engelska Education Endowment Foundation. Mm. Som är då ett brittiskt eller engelskt mm. finansierad... En offentligt finansierad stiftelse. Som då mm. publicerar lite färgglada verktygslådor. Man skulle mm. kunna säga att det är liksom populärvetenskapliga artiklar. Där de försöker liksom ge lärare stöd för saker som lärare undrar över. Man har alltså gått hela varvet runt. Man gör de här... Man gör forskning tillgänglig för eh, gratis för alla mm. sk skolor och alla lärare att ta del av. Eh, där saker som man kan gå och över som lärare. Eh, vad säger forskningen om läxor egentligen? Och så har de tagit då, det finns kanske 80 studier om läxor i Storbritannien, i Storbritanniens skolmiljö. Och så har man då skrivit en populärvetenskaplig artikel om det som är ganska lättillgänglig, lätt att ta reda på, lätt att prata om. Eller... Ja, hur gör man när man lär barn att läsa på bästa sätt? Ja, men då tar man läsforskningen och så bryter man ner den på ett väldigt lättillgängligt och enkelt sätt. Och så granskar man det och så blir resultaten ganska populärvetenskapliga. Det blir, vet, det blir lite härligt. så Och det man har tänkt då... Alltså riksrevisionen då har ju tydligen lyft fram de här EEF som ett slags positivt exempel. Eh, som borde då vara grunden för eh, eh, liksom, att det borde vara bra för oss. Mm. Och, och eh, att vi borde ha något liknande helt enkelt. Eh, men, men grejen är den... Mm. Uh, att de här, alltså, de stödmaterial som vi får, liksom från, från skolverket och sånt, de är ju, liksom, de, de är ju inte det stödet som man kanske är för efterfrågar, utan det kommer, liksom, uppifrån väldigt mycket mm. i kännskola, tänker jag, kommer ju från så här. Så här ska du göra med det här, blupp det här ska du göra med det här. Alltså det kommer uppifrån direktiv istället för att jag som lärare kan gå grund över något. Och så kan jag ställa en fråga och att det här undrar jag över. Jag undrar över klassrumsplaceringar mm. i mitt klassrum på gymnasienivå. Finns det fördelar? Finns det nackdelar? Eh, det, det är liksom sådär. Är det en vettig grej att ha på gymnasiet eller ska jag strunta i det? Eh, då... då och när jag grundar över det så kan jag liksom på något sätt om jag förstår det här rätt så, så är det liksom EF och letar efter den typen mm. av de bedriver då egen forskning och hjälper till med sådana saker som lärare undrar över och tar reda på sånt som lärare undrar över. Alltså man har liksom ett finger ner i eh, i, i vad vi vill ha. Det är alltså en underifrån fråga. Eh, och, och mm. det, det är ju lite, eh, alltså det är ju då eh, liksom, man säger då att det, det finns liksom någonting och mm, det, då, det mest spännande då som är erbjuder är någon slags verktygslåda som, där man inte sallar om för lärare vad ska göra utan det är liksom tillgänglig information för lärare att ta reda på. Och jag tycker det finns någonting tilltalande i det, att det kommer från ett, alltså hur ska vi få svensk skola funderar jag på då när jag läser det här. Ja. Att bli mer underifrån. När ska vi lära oss att det är... Jag tänker alla de här ska vi gör. Alltså systematiskt kvalitetsarbete. Allt vi liksom hela tiden måste göra. Alla måste, Verksamhetsplanen, bla bla bla. Allt sånt är ju uppifrån mm, mm. perspektiv. Det är väldigt sällan man lyckas få... Man får slita om man ska, ha, man ska få ett... Vad har vi för behovsperspektiv? Håller du med mig om det? Mm. Jo, men då har jag verkligen med. Jag tror det som du beskriver är precis det att när vi inte har en tillräckligt mm. bra forskningsgrund på de skolmyndigheterna, vi har som är satta för att hjälpa till att styra skolan uppifrån, liksom uppifrån från startet, mm. så, så blir det att vi får en konstig relation. Vi får avsaknad av en relation till forskning i vår verksamhet överhuvudtaget. Vilket gör att vi har, det finns egentligen ingen praktisk relation mellan lärare och arbete. Och den forskning som görs om undervisning och lärande. Och det är väldigt, väldigt märkligt. Och det kan man fundera på så här, vad hade varit ett rimligt sätt. För att, så här, sätt att läsa forskning och ta del av forskningsartiklar. Och liksom studera forskningsfält. Så, det orkar man ju med. Och det klarar man av om man sitter i en akademisk situation. Och man läser den här utbildningen, den här kursen. Och så, där och då, då lär man in sig. Då växer man i sina kunskapsområden. Men det är inte alltid då man behöver den kunskapen. Man kanske behöver något innan och något efter. Det är fler som behöver den där och då. Så hur man liksom överbryggar kopplingen mellan de som utför undervisning och de som forskar undervisning så att det kommer vetenskapliga liksom genombrott till gang. Det är ju verkligen en stor fråga. Och det är väl liksom alla liksom... När jag tänker på ordet endowment tänker jag på typ att det är någon stiftelse eller liksom, vet, någon sorts liksom att det är typ den sortens verksamhet. Och att de, de, det är liksom... Men om man har en agenda några mål, och när jag associerar just det med EF, då, då tänker jag att, det, att de försöker liksom göra det i skolan bättre genom att förse med forskning om, för lärare. Och att man gör det på ett sätt som du säger, det är verksamhetsnära. Och det kan vi hitta på olika sätt i Sverige. Har vi har haft exempel exempelvis har försökt att göra det, och tjäna pengar på liksom att, att förse forskning till lärare. Vilket är det är fascinerande, för att jag ser inte riktigt kostnadsmodellen, <laughs> eller så. men de verkar vara ganska bra. Men alltså, man måste göra en mycket större och mycket bredare satsning, och det hade varit bra om statliga myndigheter kunde förse infrastrukturen för att liksom hitta bra forskning till, till skolor. Det som du beskriver är typ, nästan en, LLM, nästan en, typ, jag så här, en Chat GPT-typ som man hade kunnat här, som bara var sökt i liksom forskningsdatabaser. Så att om du frågar dig själv, vad finns det egentligen på besökande platser? Ja, men det finns lite forskning om det här, det finns lite forskning om det här, det finns lite hit, det finns lite dit. Som kan hjälpa mig med det Eller så, men jag skulle vilja bli bättre på liksom terminologi inom eh, teaterdirektik. Mm. Okej, okay, men vi här är 50 ord. Vi kör ett flashcard vi kör ett test på det här. Jag för dem i vecka. om du kan liksom innebära det med de här titlarna. Det blir så att man kunde ha det som ett verktyg för att studera på, som vuxen som, som professionell på olika sätt. Det för att hitta fakta nu vill jag ha det här, visa mig det här och att det inte är bias visa mig bara det som Ge stöd för att det här är bra och det här är dåligt Utan så här, det här är det som finns Det här är det som finns lite utanför det området att fråga om, Men som ändå kan vara relevant att kolla på Eller liksom Det här är det bakgrundsfakta som kan vara relevant att ha För att förstå det område du frågar om. Du vet att man kunde designa liksom en AI Som var specifik för Bara professionella, inom ett professionellt område Och som du överbryggde liksom. mm. För någonstans är det också problemet Att det finns för mycket fakta Det finns för mycket information och för få personer som är bra på att ta in den Alltså ta sig an mm. den Och den sen så behöver man ha ha liksom Ett verktyg som kunde förklara för lärare Det här är det du behöver veta om det här just nu Så Jag hade kunnat ha en som var så Vad är mån du öppnar datorn och med, mejlen Så finns det inte mejl med tre punkter med några mer. Nu har någon kommit på något om det här Här finns något om det här, det här, här finns samma steg om detta och detta Okej, ja, inget att intressera mig idag, skitsamma alltså, Nej, men åh, det är... Här, Så är det 30 sekunders Upplöst Liksom det är det så att två minuters uppläst mm. historia historias förklarare, typ, hur funkar det här egentligen? Jag började mm. äh, prenumerera på New York Times äh, äh, app, deras nyhetsprenumeration äh, har äh, jag börjat få en men gratis när man ska få en GP för ett tag. Sedan. Fantastiskt. De har jätte, jättebra sätt att så här, faktiskt förmedla ett jätteamerikanskt perspektiv med, liksom, så här, vilka är nyheterna just nu? Men det... Och det här är inte intresserad att berätta mer om det här och då får man det uppläst av en bra ARS som förklarar på fem minuter. Liksom allting du behöver veta om det här de området som du är intresserad av just nu scrollar man igenom, liksom scannar och så lyssnar man på två sådana artiklar, då <laughs> har man liksom upp till bit. Jag... Och det är inte svårt, det är inte scrollande, det är inte liksom, åh jag måste hitta tid för det här, det är inte liksom så. Man bara automatiskt absorberar information om världen. Har det funnits ett sån grej om Eller... liksom Professionella jo, jag professionella lärar för problemet jag tror att Tatiana Ta an liksom forskning på ett sätt och är som man betydelsefullt. Liksom det står också i den här Och det är det tiden, jag tror att, att hade hjälpt oss. Där, I Sverige precis som i England kan. är ju skitpolariserad. Du vet, man bråkar om är kognitiv, det kognitiva bra eller ska vi ha det liksom på något annat sätt. Alltså, du vet, det här helt plötsligt så var ju var ju liksom, eh, var ju eh, kognitionsvetenskapens stora heta, det är just nu det som gäller. Och så finns det de som tycker Tycker annat. Det finns ju liksom läxor eller inte läxor. Eller vad ska vi säga mer. Det finns ju liksom allt möjligt. Det finns ju fånix är det enda sättet att lära sig läsa. Men, men, men sen är det ju inte så. Att Allting är ju både... Det finns ju egentligen inte... Inte, alltså ingenting är ju svart eller vitt. Och någonstans för oss i skolan så handlar det ju bara om att hitta de bästa metoderna. Och då har ju liksom han, den här Jonathan Kay i den här artikeln från EFF då, i det här England, det här systemet. De har ju liksom en, en, någon slags mål om att vara så objektiva att de rättar upp både de konservativa och mm. de progressiva. Så att liksom... Så att man, för att man ska liksom kunna prata om det på ett neutralt, inte så polariserat sätt. Jag menar, visst, vet, så fonix är bra i början när ett barn lär sig läsa. Men att läsa hela ord, alltså det här sättet att lära sig att läsa hela ord. Är ju mm. bra på andra ställen i lästräningen. Även om det då är, är mer progressivt. Varför det nu är mer progressivt att lära sig egla ord. eller eh, Du vet, allt det här att liksom alla de här idioterna. Allt det här ideologin som hela skolan är inkletad i det ska vara katederundervisning det ska vara det här det ska vara från pärm till pärm alltså, Vi vet ju allihop att, att vi är lite rädda för vad AI ska göra om det används fel till exempel Vi är rädda för när elever inte längre har en funktionell handstil Vad gör vi då? Men det betyder ju inte att vi ska slänga ut datorn Såklart inte Och det här, den här balansen att kunna hålla sig som lärare rimlig då behöver vi också en rimlig institution som ger oss rimlig forskning någonstans. Alltså båda sidor av ett mynt så att vi kan liksom stå någonstans, göra en rimlig bedömning, vad är det jag behöver just nu till exempel. Är du med mig på vad jag menar? Och det tror jag, jag tror ju att vi kommer att behöva Eh, Få hjälp med det här. Och jag kom, tror att vi kommer att behöva eh, mm. hitta ett sätt att förstå att vetenskap. Bara för att liksom en studie visar att det är bra så är det inte säkert att det funkar i ditt klassrum. Eh, och att, liksom, att vetenskap behöver någonstans. Eh, kunna svara på lärarens frågor som de undrar över och vi behöver hjälp att sortera ut det oavsett om det är en AI-grej som, som i New York Times eller om det är ett sånt här institut som hjälper oss att faktiskt sortera eh, ut eller en sån här stiftelse eh, så tror jag att vi behöver något sånt här i Sverige och jag hade gärna sett att vi hade något som är lättillgängligt och enkelt men som ändå gör att vi någonstans kan stå emot det här ideologiskt blåsande vinder som vi ändå trots allt har. Jag tror verkligen att det är så. Jag godar upp det som att EEF, deras mål, deras liksom huvudparad ja. liksom, så här, grej, är att de vill bryta kopplingen mellan, äh, mellan liksom, inkomst och utbildningsframgång. Mm. Och det tycker jag är jättestarkt mm. och det är jättepositivt. Och det känns som att hela det kompensatoriska uppdraget kommer in i det. Det är inget sätt att säga liksom, att vi ska göra skolan kompensatorisk igen. Och att det finns en röd tråd mellan den bristande ja, ja, kompensatoriska ja, ja. förmågan och eh, liksom ideologiskt kämpel, det tror jag eh, känns väldigt rimligt. mitt. Om vi hade lyssnat på absolut skulle kunna vara så ja, hade vi, och och om liksom vi hade liksom dyka ner på och säga, och säga istället för att, att nu backa om om skolpengs faktiskt. liberalerna har jag ju, jag de har på. ju uträtt om ja, det är dumt att eh, friskolor får betalt för saker de inte gör till exempel. Om vi nu tar en svensk Kontext. Men moderaterna vill ju fortfarande betala sina kompisar för saker de inte gör. Och då, då blir det ju inget av att vi får skolpeng för mindre. Trots att utredningen säger det till exempel. Det hade hjälpt oss med, även om det inte har med lärares forskning att göra, så tror jag att det hade hjälpt. Vi alltså, behöver liksom någonstans lära oss att vara försiktigare med skolan än vad vi är. Tänker jag. Det tror jag verkligen. Och att det finns... Alltså annat till mm. blivit som mm. det blivit tror jag också hänger ihop med att vi har ganska länge haft den här mm. avsakten av koppling, eller eh, avsakten av ledning. Liksom så. Och då tar man efter mm. liksom, andra håll, då är det politiker eller det är liksom samhället överhuvudtaget så hade vi inte liksom haft den här monteringen av skogssystemet i par så hade det varit liksom då hade vi inte behövt sitta i institutionen att då behöver bygga upp liksom igen och ja, det hänger upp mm. med saker vi pratat om förut här, men man tror att Sverige är på ett visst sätt och så vidare det att det här är inte för vi är mycket, mycket skörare och svagare institutioner än vad vi egentligen tror och vi behöver vara mm. på det alltså liksom det, det är dåligt i alla tider naturligtvis, det alltså scenarion att, att vi har ett skolsystem som är så lätt påverkat, men, men det är ännu värre i en tid där Liksom, främmande makt vill påverka Och vill liksom förändra svensk demokrati Och svensk kultur Och svensk liksom, Sverige i grunden Om du tänker För skolan blir ju extra skört vapen för det, det ska Vi ska inte prata det Gud ja Det är liksom, God, yeah. God, yeah. ett enkelt sätt att förändra svensk... Sverige på en generation Att gå in och förändra skolan Och skolans värderingar och skolans uppdrag så. Skulle det kunna vara ganska lätt sätt Att förändra Sverige i grunden Från ett land som har varit något som vi har varit väldigt satt över till någonting som kan vara mycket mer problematiskt eller så så vi, vi ska eller, jag, på vi att, vet liksom, ju på att för det skol, det rustat, att, det positiva, att vi tar saker till det skits när vi valde att, vi att, liksom, att låta som alla barn gå i det. skolan, det gick ju ganska lätt att göra det en gång och nu har vi liksom ändrat tillbaka det på något sätt och det går ju att göra ännu mer, det går ju att skränka in ännu mer och sno ännu mer uh, och det är ju på gång om man inte röstar rätt höll jag på att Mm Eller hur? Det gör vi ju. Eh, eh. Eller hur? Något att fundera på när vi går in i ett valår då. Ja. Jag måste säga att julstämningssiffran gick ner lite där, Karin. <laughs> eh, för ett tag sedan så... Eh, det hade jag öppet i skolans som ökerspace. vi varje vecka. E sen är vi i årskurs 4, som e var där och hade designat en grej. Mm. Han har precis hittat genom en annan kollegas relationer ett verktyg för liksom, hur man designar saker själv i 3D som man kan sedan lägga ut och så. Och då e e var han färdig med den och började med på printaren Och så kom det upp en möjlighet att, liksom, så här, möjlighet att dela med den här modellen så att andra kan se den och bygga vidare på den och printa ut den och så. Och hade vi en diskussion kring sig, men varför skulle man vilja det? Och liksom, varför, när vill man det, när vill man inte det? Och vad innebär det att dela med varann? Och alla de modellerna som de jobbar med hela tiden, de bygger vidare på någon annan som gjort något coolt. Vem är det som gör det? Och liksom, är det någon som jobbar med det? Eller är det, varför kostar vi som mycket pengar? Eller vi säger gratis. Och liksom, skulle han kunna tjäna pengar på den här modellen? Nej, kanske inte, för den är fortfarande ganska alltså grundläggande. Men liksom, kanske på sikt en dag Skulle han kunna tjäna pengar på att designa det han ju ser ut. Så ja, men vad coolt, vad häftigt. Så är det som Eh, och så, eh, medan jag sätter ordningen i printen så eh, sitter jag och tänker i eh, tio bast. Och så ser jag en grej som jag helt fastnade. vid, och, och som eh, jag sedan dess har liksom gått och tänkt på. Så du ser så här: Ja, men det känns som att skolan idag mest är designad som den är för att alla vuxna var <skratt> födda på det typ 90-talet. Och därför är skolan bra för de som skulle växa upp på den tiden. Jag vill säga, var en gång till? Vad Vad med du? Nej, men det känns som att så här, de flesta barn får inte lära sig sånt här i skolan. De har inte liksom 3 tredje skiva. De får inte lära sig hur det funkar. Varför får de inte lära sig hur man är med och hjälper till? Och skapar så att det blir bra för andra? Det är liksom inte en grej som riktigt så här, man förväntar sig av barn. att för, Nej, men det är nog sant. Alltså, det är mycket av skolan. handlar om att så här, förbereda för att ändå när man är vuxen kunna liksom jobba till och bidra. Och vet så. Och man får jobb och liksom så. Ja, ja, ja men precis det jag menar. Det är väldigt mycket så förberedelser, men vi kan ju jobba det nu. Alltså jag kan ju mm. att det här, det, det kan någon tycker är kul, men det skulle också kunna göra någonting bra som någonting någon skulle verkligen behöva liksom, som <laughs> kanske förbättra det för någon. Så ja, men det är sant, alltså det här var inte, nu är det ut liksom ett lite lekklart, plan. det är inte liksom världen som är räddare som så, men absolut, du skulle kunna fixa liksom en grej som lagar mm. det här eller löser det här eller förbättrar det här, och det har inte varit så himla svårt. Liksom, det, är inte, det är ingenting mer du behöver kunna än det du kan nu för att lösa det egentligen. mm. mm. Och det som du också, bara de första stegen man har tagit visar ju att han är bättre på 3D-design än, än många vuxna som aldrig ens har sett ett sådant verktyg. Typ. Börjar vi prata om och liksom, så här, kunskap på olika, på olika nivåer, alltså liksom, olika tider och vad man får lära sig och vad som är lättillgängligt och liksom, vad som är jättesvårt att lära sig, för det finns ingen annan mm. nätet som kan Där Vi börjar prata om det liksom på den nivån som är redan med tio. Och då blir det så här, jag, jag, jag, jag blir fast mm. i den här grejen liksom då. Jag tänker, ja, men det känns som att skolan är liksom som den är För att den <skratt> De vuxna var liksom födda på ett helt annat tid ja, Och, jag att och det, då han, har de gjort den så att den passar Det som de tror är bra, för sin skull <skratt> Och det är liksom som att de som är bra Är de med? Och det känns som att han är, Det är nog alla som har förlått den här skärm och och från skärmål ja, men, men, men hade jag <skratt> men introducerat den världen Så tror jag att han om, har varit såhär, han, han var han lyckas liksom Vad i helvete som, i Är det för fint vuxen idag För att han var liksom inne på den sidan Som ändå Eh, väldigt, alltså hela, alltså vi, det, det är väldigt ofta eh, Politiker Eller folk som pratar om skolan Eller inte minst lärare Pratar anekdotiskt Att på min tid så fick vi skriva Med papper och penna och det var ju bra för mig Eller jag fick alltid göra så här Man vet att det ja. funkade Det hänger upp med det du pratade om förut ja. för När vi inte vet någon om forskning När vi inte har någonting rätt vettigt som hjälper oss Då vet man bara säga att det här funkar ju för mig det här är för väg fram som jag vet. Nej men, jag. Men, men så är det jag ju och, och, och just att det här men det alltså, är heller chans att med. vi hade hur. en lång diskussion jag som, där jag var väldigt anekdotisk i, i du vet, alltså hur, hur, vad är bästa skrivträningen för jag saknar ju lite så här rim och ramsor eller att man får du vet skriva jul jag är ju väldigt skolad i att jag fick liksom rimma och, alltså, skriva mycket. Jag, skrev, jag älskade ju att skriva. Jag skrev mycket. Jag skrev mycket på rim, jag skrev mycket på vers, jag skrev mycket på, liksom, du vet, med versfötter. Jag kunde räkna. Och det var liksom någonting som uppmuntrades i skolan. Att man skulle kunna tradera vissa dikter. Jag kan fortfarande, liksom du bara fotar barn i livet Så sitter du åter på på gråt och gråter så övergivet. Jag kan ju fortfarande de där dikterna i mig. Och det finns liksom någon sån känsla för språket. Och så kan jag prata om detta i och tycka att varför kan vi inte oh, eh, sjung oh, Gudinna om Gud, om vreden som brann mm, hos mm, Gud ja du vet, hejdå, nu sjöng jag fel dessutom, det var ju fint eh, eh, så det är bra jag tänker inte ens ta om det, utan det får vara så som en eh, eh, ja, eller hur eh, men, men, men alltihopa är ju liksom någonstans så är ju det ja. i en det kontext i som var i en kontext där, där vi liksom eh, alltså där vi läste mer för att det fanns liksom inget annat att göra och vi läste ju mer för mm. att det inte fanns någonting annat att göra och så gråter vi lite över att inte elever läser mer. Nej, men då kanske vi behöver se till att skolan ser annorlunda ut utan vi är överens om att läsning är viktigt och behöver vi kanske alltså vi, vi, vi förstår inte att designa skolan för de förutsättningar som vi har utan vi, då, vi, då drömmer vi oss tillbaka och vill ha skolan som den var förr i världen. Alltså du vet, det, det är ju liksom någon slags behov vi har att då kapsla in skolan. Och jag tror vi gör det lite till mans, till och med omedvetet. Kan det vara så? Att vi liksom någonstans... Jo men det tror jag. Det tror jag. Och jag tror också att det kan finnas en ganska progressiv ändå drivkraft som ändå matchar in i det du pratar om. För jag, menar, jag tror många människor som blev lärare blev det för ja. att man antingen såg någonting väldigt bra som man vill ge vidare till liksom andra. Eller att det är något som man själv känner sig när jag i skolan så var lärarna asdola på det här. Och därför skulle jag vilja liksom, jag se till att nästa generation unga inte får samma problem. Utan att de får det här och det här istället. så Det tror jag är två jättevanliga drivkrafter för lärare men du är så. Man kan inte ta, ta det ifrån folk till den motivationen man har, det där man gräver. Mm. Det blir ju... Men liksom, det blir ju någonting konservativt i. det. blir ju någonting så återproducerande i det. För man utgår för sin egen verklighet. Och sin egen grej. Om man tänker att en lärare som jobbar i... De flesta... Nu en lärare ett, ett, ett liksom ganska svårt annat Kan man att mellan 20 och... Ja. Eh, 45 mm. år. Eh, är Det liksom den vanliga... Så här. Hur länge har man innan man går i pension? För <håll> när man kommer ut där examen. Det är någonstans emellan. Är det, hur, hur många år tar det att fixa det? Så att du själv har en undervisning som inte är... Så dålig som den du själv fick? Eller liksom... Att så att ja. Om du implementerat det här? Nu ser jag till att det ger det som jag tyckte var bra. Fine. Är man klar sen? Det är det som är frågan. Är det, det är någon som vi slutar liksom gräva i oss själva. När man är så här i säger, utbildning. Det här är den läraren jag vill vara. Och så kommer man ut och så hittar man sina fötter. De hittar sina material. De gräver ner sig litegrann och litegrann. Liksom de vänjer sig. Och sen då? Är det liksom den eviga liksom förfallet på väg mot ettestupan liksom som kommer? Eller vad är det som, är liksom, vad är det som, som händer sen? Det är det någonstans som vi måste ju ifrågasättas. För det är där jag tror det är att, mm. att det kommer in. där som är så här, Nu jobbar jag på en jätteprogressiv skola som är helt nytänkande. Som är helt annorlunda byggd. Som har funnits i, håller i i sex års tid. Yeah. Så att han är så här, ja, men alla här är asgamla. Ingen har fattat. Man pratar inte, inte så mycket om vårdskola. Det känns som att andra inte får samma sak. Det var den oron som det uttrycket kommer från Men ändå fortfarande så här. Det finns folk som tycker att vår skola är sten och ålders också. Mm. Och det finns många aspekter där vårdskola är det. För att vi som är där är ändå där och reproducerar. Det här är det som brukar ja, vara. Det, Gud, det här ja. ska finnas. Så är vi inom hela skolvärlden. Och det finns Nej, någonting i det är, ju att bra också. är satt att vara en konservator av traditioner och kulturer och bärare och så. Och det kan man inte komma ifrån. Det får man inte komma ifrån. För att verkligen du vill jag har rätt att bestämma liksom vad som ska komma undan. Nej, precis. Det som att bevara ett samhälle. Det som man bygger liksom traditioner. Men, men, men det är också någonting som är sådär på vilka grunder bestämmer vi? liksom Det här är det som är bra. Det här är det vi har. Vi jobbar inte så mycket med det. Det ligger inte så mycket på lärare sig någon gång. Om vi har 114 timmars fortbildning per år. Så är det väldigt sällan som vi liksom lägger mer än någon minut på. att så här, Gemensamt förstå så här, vad, vilka samhällstrender finns det som förändrar. Som på riktigt liksom så här, här kan vi se att så här, det här är annorlunda nu. När vi gick i skolan. De här barnen som växer upp idag har tillgång till det här. De har liksom lever i de här samhällena. Det här är det som händer. Det är det som påverkar och, och liksom, då behöver skolan mm. vara så här för att kompensera för det, för att bara ge en chans att fundera på, sig. Vad, vad är vet, kalibrera sin GPS lite grann enligt de, de målen man hade en av mina stora dyrkraften när jag blev lärare var att jag ville bli mattelärare, för att jag hade haft jättebra mattelärare, och jag har haft jättedåliga mattelärare på vägen, och jag kände vilken så skillnad det var och jag kände att jag kan inte ha jag vill på till att det så här Folk, även om man inte blir matematiker när man blir äldre så ska man gå igenom liksom, tio år av självplågeri. Det känns inte som att det är ett bra sätt att bli människa. Liksom. Så. Det var en stor dyrkraft för mig. Det är att jag är på vägen har breddat och breddade en massa olika andra motivationer också. Men, men det är ändå inte intressant att veta så här, vad, hur förändras det just nu? Vad är det, som, det är klart att man ser av att leva i samtiden som man just det Det känns som att unga idag lägger inte så mycket tid på att tänka kognitivt komplicerade uppgifter. Utan man är snabbare och man konsumerar mer lätt. Det, så här lätt tuggat material för att det är liksom samhället. Den bilden kan jag ha som en magkänsla. Men hur är det egentligen? Vad finns de kognitiva så här, utmaningarna? Vad är det som är klurigt? Som, som är här, oh, fan, det här borde man gräva mer med. Den tiden eh, att lägga på att liksom få folk att förstå här, vad är skillnaden på att växa upp 2025 25 kontra, växa upp mm. citat, alla jag jag på, det på. Jag tänker att vi är alldeles för dåliga på eh, det, det, det, det, att liksom jag, kalibrera jag in vad vi faktiskt behöver idag. Det, det, ja, det tänker jag är en av liksom Alltså Jag tänker att när jag, när jag... En av mina största chocker <laughs> Jag fick ju läsa Pappa Goriot När jag gick på gymnasiet Det är ungefär den tråkigaste boken som har skrivits eh, Förlåt men, mm. men det tyckte jag i alla fall då. Så därför bestämde jag mig för att när jag blev svensk ska yes. ingen behöva läsa. Den är, det finns ju <laughs> tråkigare böcker, men det var, vad jag, det var min 16-åriga. Jag tyckte den var tråkig. Men jag älskade ju att läsa Simon och Ekarna. Och så skulle vi läsa den, för den fanns i klappsuppsättningen. Så skulle jag läsa den. Och det här är, det måste vara 15 år sedan. Jag skulle läsa den i en klass. Mm. Och till min. För så var ju den alldeles, alldeles, alldeles för svår. Eh, för 15 år sedan idag hade det inte gått. Och det är ju det första... Eh, och då var jag ju ledsen över det och tyckte liksom dagens ungdom och hit och dit. Eh, men någonstans måste man ju liksom. Eh, någonstans måste man ju också. Det är inte så att jag ska förenkla om man ska läsa svåra böcker, och det går att läsa dr. Glas och hit och dit. Men man måste också förändra då hur man undervisar om läsning om elever liksom aldrig har läst en bok. Det är ju liksom, eller, eller som liksom har andra intressen. Man, har, man, man vet ju å andra sidan hur mycket som helst om. Om film eller om bildseende. Man, mm. man har liksom en, en bildanalys som är klar för sig. Man har koll på grejer som inte jag har koll på överhuvudtaget. Så att det, finns, det är ju inte så att unga människor, för de tror det. De pratar jätteofta med mig idag om att de är dummare idag än vad de var för för att de får lära sig saker alltså för att vi är liksom så här bakåtsträvande någonstans att, att sånt där kunde ju du du kunde recitera eh, felin, ja jo jo, vad fint att jag kunde det, men, men jag menar det finns ju andra saker, jag har inte blivit rikare eller mår bättre av att jag kan recitera felin eller vem det nu än må vara. <laughs> det är liksom inte, det var ju det var ett värde då, och det jag tycker det är kul för jag gör det, ångest ångest det är min arvedel jag kan liksom så jag kan recitera nej, hur? Det, är liksom, det pågår i mig blir jag gladare av det nej, men det är liksom ja, det är någonting jag har och jag vill ge mina elever sånt också men jag vill inte heller ja. att de liksom kommer ut, vi kan inte konservera världen, vi kan inte konservera tiden och våra unga människor är 99,9% ofantligt kloka och fina människor nej. det måste vi också komma ihåg Någonstans Nej eh, Men jag tänker att vi ska komma tillbaka till det här Och så ska vi slå varandra lite på fingrarna När vi börjar bli anekdotiska Och liksom på något sätt Drömma oss tillbaka För vi gör det lite till mans Jag tror vi gör det allihopa Precis som du säger Man måste mm. ju komma ihåg eh, mm. sig själv i... ja! alltså man får inte bli för mycket en del av den yngre kulturen Man behöver helt tiden hålla sig lite, lite utanför på alla sätt och vis. Man behöver umgås Nej. med folk som inte är lärare. Man behöver umgås på ställen som inte är skolor. Man behöver tänka att lärare har inte alla svar. Skolan har inte alla svar. Vi behöver någonstans ändå vara lite så självkritiska. En del av det kommer från julavet. Det är en vecka bort. Vi hinner nog kanske spela in ett avsnitt innan dessa. Passager. Men annars så tänker jag nu Karin. Sista veckan. Det om hålla i. Det handlar om att hålla ut. Det handlar om att hitta mm -hmm. målet. Landa den här skutan Jag hörde en liknelse för en vecka som förklarade det Med manlig självklarhet Eller manlig självförtroende eh, Som jag tror är väldigt, väldigt bra Som jag har gått och funderat på i en veckans tid eh, Du vet Tänkte jag att du är på flygplan Ett jättestor jumbo jet 747 det är Boeing och så Och någonting händer så att alla piloterna bara är medvetslösa det känns som att alla män är ganska säkra på att om de skulle behöva så hade man kunnat landa det flyget utan problem. Funderar på det. Och när jag tänker efter så är det så här, Jo men jag tror man kanske hade kunnat räkna ut det. Det finns någonting i det som är en Och det tycker jag är så här, Det är det som är min ledstjärna i, när vi ska landa den här veckan. När vi ska landa den här början Alla vi lärare har det självförtroendet. Män eller kvinnor. Vi vet typ hur man gör för att landa sista veckan på en termin Utan att mm. allting kraschar Kommer jag nu, vi löser det här Vi har det någonstans Känns det som att vi vet vilken knapp vi ska trycka på Vilken spak man drar när Och så landar vi där och så ska vi Bli hjälten, ungefär som man som landade på Högstumfloden i New York Han med en frodiga mustaschen, kommer inte vad heter Skitsamma, Karin, det här var roligt Vi hörs, ha det gött, hej